допомагати рідним дітям. Анжеліка за все своє заміжнє життя бачилася зі свикрухою трохи більше десяти разів. Та й то лише тоді, коли Антоніна Іванівна, не знайшовши іншої можливості доставити їм нехитрі сільські гостинці, сама привозила їх у місто. А вдома у свекрухи, на малій батьківщині чоловіка, Анжеліка ніколи не бувала і дуже не любила приймати свекруху в себе в Києві. Вона так і не зблизилася з матір'ю Васі. Жодного разу ще Росердо не поговорила з Антоніною Іванівною. Цілковито переконана, їй нема про що говорити з цією селянкою. А тим часом ця просто сільська жінка, всіма давно залишена, не залишила без свого піклування нікого і могла б навчити, самовпевнену, зарозумілу ліку, багато чого. І не анотаціями та повчаннями, а прикладом свого власного життя, сповненого мудрості та душевної щедрості. Антоніна Іванівна ніколи не шкодувала за тим, чого не могла мати, і дякувала Богові за все, що в неї було. Врівноважувала своє життя зі своїми силами і, домігшись чогось, що далося їй особливо важко, раділа з успіхом сильніше, ніж випадковому невистражданому подарунку долі. Бо розуміла, що за кожен неоплачений дарунок рано чи пізно все одно доведеться заплатити. Вона знаходила опору тільки в праці і терпінні. Ніколи ні на кого не ображалася. Адже образи, вважала вона, часто виникають з однієї простої причини. Люди чекають від інших значно більшого, ніж готові зробити для себе самі. Анжеліка в усьому звинувачувала кого завгодно, тільки не себе. І головним винуватцем у неї був, звісно ж, Вася, чоловік, який узяв її за дружину, а отже просто зобов'язаний був зробити її щасливою. А жінка виходить заміж щоб жити за чоловіком, за його спиною, під його захистом і опікою. А якщо чоловік не може дати дружині все, чого вона хоче, то його слід поміняти на іншого, спроможнішого. Інакше в заміжі немає ніякого сенсу. Такі були переконання Анжеліки. Але далі переконань? Діло, як правило, не йшло. І хоч як погрожувала вона 12 років тому кинути Васю та вийти заміж за якогось ділового і забезпеченого, цього так і не трапилося. Та й не могло трапитися. Сподіваючися, що в житті все має бути подане їй на тарілочці і зроблене для неї, до того ж зроблене іншими, Ліка палець о палець не вдарила, аби досягти навіть цієї своєї мети. Сиділа безвелазно вдома, та дивилася на заможних і ділових чоловіків по телевізору. І хоч би що б вона сказала в голос, сама ж завжди пам'ятала, чому вийшла заміж за Васю. І, як і раніше, розуміла, що жити з нею такою, яка вона є, зможе тільки безумовно любляча її людина. Цей вислів «безумовно люблячий» Анжеліка вичитали якось у журнальній статті, присвяченій хворим від народження дітям. Говорячи про боротьбу з недугою, однією з необхідних складових автор називав безумовну батьківську любов, тобто таку любов, що не висуває ніяких вимог, а присутня, незважаючи ні на що, і з часом не слабшає і не вимагає нічого навзамінь. Усі роки їхнього шлюбу Вася любив Анжеліку саме такою безумовною любов'ю. Навіть поява дитини не змістила пріоритети. І хоча Дмитрика він обожнював і ніколи не дозволяв собі по відношенню до хлопчика ті методи виховання, що на повну силу практикувала Анжеліка, не зізнаючись самому собі, любив дружину більше, ніж сина. А проте для ліки Василь був мучителем і лиходієм. Вона мала не таке життя, про яке мріяла, і винен у цьому був тільки він.